...exercitarea puterii absolute, dar mai ales infiltrarea ei în toate relațiile dintre particulari. În acest fel, K. devine un element subversiv. Singurul care fusese pentru angajarea unui alpentor din motive politice, fără să se precizeze care sunt aceste motive și de la care K. speră să obțină un sprijin, acaparase între timp casa și atelierul prosper al familii ostracizate a lui Barnabas, are relații personale bune cu castelul și e printre primii persecutori a lui Ca. Toate aceste relații de putere îndreptățesc întrucât va părerea că ele trimit spre stări de fapt corespunzătoare dintr-un mecanism social existent pe vremea lui Kafka a unor rele ajunse la apogeu în uriașele aparate de dominare totalitare și birocratice de mai târziu. Țăranii au fețe schinjuite, cu parcă turtită de lovituri cu trăsăturile înțepenite într-o mască a durerii. Sunt prea bătuți în cap pentru a mai putea exprima speranțe legate de ca base și tem de el, chiar când le apare unora ca un eliberator. Pentru o seamă de comentatori, castelul reprezintă, deci, absurditatea revoltătoare a unui sistem de dominație nedrept, ca devenind atunci revoluționarul care încearcă să zdruncine sistemul în numele rațiunii și al dreptății. Singur în luptă cu un organism ca o hidră cu o mie de capete, n-are alte arme decât inteligența și voința sa aprigă. Incontestabil, găsim în castelul destule analogii cu situații istorice reale și există justificări ale interpretării ca operă de critică socială în opinii ale autorului, din fire de partea celor slabi și oprimați, precum și în legăturile avute în tinerețe cu cercurile socialiste cum se explică însă fascinația extraordinară pe care castelul, această chintesență a tiraniei, o exercită asupra lui ca. Subversiv în încăpățânarea sa de a pătrunde enigmele castelului, ca e mai mult decât respectos față de el, femeile îl atrag în măsura în care speră să ajungă în contact prin ele, cu funcționarii admirați și desprețuiți în același timp, singura lui râvnă fiind să intre în contact cu castelul și să înțeleagă funcționarea, fără să se știe care din aceste țeluri. Cunoașterea sau contactul îi se pare mai de dorit. Cum se explică absența adeziunii celorlalți la țelurile sale? De ce el însuși evită pe cei prozvăzuți, căutând apropierea persoanelor care sunt în grația castelului? De ce toate întâmplările sunt învăluite în mister? Dar, în primul rând, este sau nu adevărat că arpentorul a ar fost invitat? Cum povestirea e construită din perspectiva eroului, se petrece în virtutea unui automatism al reacțiilor cititorului, declanșat de arta povestirii, o identificare între acesta și personajul principal, în consecință îl va urmări ținând cu el. Dar ca e în fond un personaj dubios. Primele vorbe ce ies din gură sunt o minciună. În ce sat m-am rătăcit? E vreun castel pe aici? Ori știm din primul aliniat al cărții că a sosit chiar în satul căutat, încercând să zărească pe deal, în ceață și beznă, unde se află castelul. Apoi, el nu i-a aruncat fără voie într-o lume ostilă, ci a părăsit un camin și rosturi, consimțind la mari sacrificii. A ales, deci, în străinarea. Luptă, în primul rând, pentru condiții elementare. Un post, o casă, integrare în societate. Dar le-a pusese De ce le-a părăsit? Atâtea întrebări și multe altele nu se lămuresc dacă atribui în castelului un mesaj exclusiv social. Acesta putând chiar apărea ca negativ, prin lipsa unor perspective de viitor și prin eșecul eroului. Teama de castel, faptul că e de neînțeles și inaccesibil, caracterul sacru al deciziilor lui și al slujbașilor săi, ierarhia lor hieratică, pretenția sa de a fi ascultat necondiționat, căutarea drumului pentru a fi admis, toate acestea, împreună cu sfera de spiritualitate elevată, în care sunt de căutat fără îndoială, sensurile parabolelor lui Kafka au dat loc unor interpretări teologice. Dincolo de zona de claritate implacabilă se zone de ceață și beznă, ce par a ține de un dincolo, de o lume extramundană, ascunsă rațiunii și simțurilor. Amănunte ca situarea acțiunii undeva jos, în satul sumbru și trist, și undeva sus, îndepărtări inaccesibile, se asociază cu simboluri străvechi, transmise prin atâtea tradiții și reprezentări literare. Așa că se amalgamează cu idei ca valea plângerii, cer sau emoția lui ca, auzind prin telefon, sunetul acela din castel, compus parcă de mii de voci și totuși simplu, amintind de muzica sferelor ce cântă de săvârșirea amenințând parcă cu îndeplinirea unor lucruri pe care inima ta le dorește în secret. Pentru Max Brod, considerat câtva timp ca o autoritate în înțelegerea lui Kafka, fiind primul interpret și singurul care, în urma prieteniei durabile cu el, putea să-i fi cunoscut gândurile, comunicate direct și încredințate jurnalului, manuscriselor rămase, scrisorilor, publicate mult mai târziu, tribunalul din procesul, figurează judecata divină, iar castelul însă și divinitatea, cu căile ei impenetrabile. Obiecției ca atâtea manifestări ale castelului sunt absurde, nu numai neînțelese, dar și imorale, Brod îi opune distinția între categoriile religiei și moralei omenești incomensurabile. Tezele lui Brod au fost dezvoltate de o serie de comentatori, încredințați că obiectul căutării arpentorului e harul divin de care încearcă să se apropie trecând printr-o serie de aventuri simbolice. Astfel, castelul devine pentru unii o vastă alegorie, cu identificări naive, cu câte o cheie pentru fiecare personaj. Teoria sensului alegoric e infirmată de cel puțin tot atâtea fapte câte au servit pentru elaborarea ei, de la aspectul puțin prestigios al castelului, nici cetate feudală, nici măcar un palat, de la scena unde învățătorul îl luagă jenat pe ca, în limba franceză, ca să nu înțeleagă copiii, să nu vorbească despre misteriosul conte, deși, conform interpretării alegorice, ar fi cel atotputernic puternic și nevăzut și până la natura căutărilor lui ca Râvna lui de a intra în grațiile castelului, prin mijloace care nu sunt bine văzute, nu seamănă cu vicisitudinile pelerinului pe care mântuirii, după cum Ka n-are nimic dintr-un sfânt. În schimb, setea lui de a pătrunde secretele ar putea fi identificată mai curând cu o încercare de demistificare și căutarea lui cu lupta unui raționalist care râpnește să aducă lumină într-o ceață de mistere. Cum gherila lui camuflată, dusă prin argumente și mici perfidii, deloc patetică, e plină de fapte, care din punctul de vedere al unui credincios sau al castelului sunt sacrilegii, ea poate fi văzută tot așa de bine ca lupta unui necredincios. Imaginii unui Kafka religios se va opune imaginea unui Kafka nihilist. A stabili un sistem de corespondențe unitar între datele textului și o teorie se dovedește a fi imposibil. Ce de incongruențe dacă ținem seama de imaginile Kafkiene, susceptibile de a primi sensuri contradictorii, inconciliabile, sau atunci trebuie să alegem în mod arbitrar unele, lăsând la o parte altele. Oricum, traducerea în concepte, pas cu pas, a semnificațiilor simbolice, reduce castelul la o alegorie, ceea ce evident nu este, și simplifică sumar profunzimea și complexitatea semnificațiilor înglobate. În fața eșecului încercărilor de a traduce pe Kafka într-un limbaj religios, sociologic sau psihologic, s-a evit o nouă luare de poziție, cea de a abandona explicațiile ingenioase pentru a substitui exegezei o critică a textelor și a vedea în castelul nu căutarea absolutului, ci absolutizarea căutării, iar în Kafka un artist, a cărui singură idee e arta. Astfel, renunțând la elucidarea semnificațiilor, în favoarea stabilirii unor corespondențe tematice cu eposurile peregrinării, obținem imaginea unui Kafka libresc, a unui pur literat, o imagine cu totul falsă, Oricât de vital ar fi fost scrisul pentru el, chiar dacă n-am ține seama de tot ce știm despre tribulațiile sale spirituale, despre viața sa ascetică și turmentată, despre adâncimea gândurilor încredințate jurnalului și interlocutorilor, ci am luat în considerație doar reflexiile sale despre literatură. Arta noastră este de a fi orbiți de lumina adevărului. Literatura nu și-are resursele în ea însăși. Arta zboară în jurul adevărului, dar cu voința fermă de a nu se arde. Talentul ei constă în a găsi un punct în golul obscur, de unde razele de lumină să poată fi puternic interceptate. În urma unor astfel de indicații și năzuinței, exprimată în cuvintele, să parvină la cunoașterea lucrurilor ultime, ignorarea voluntară a implicațiilor filozofice existente cert, este interzisă cercetării, Oricât de greu ar fi ele de tradus, în limbaj abstract, din limbajul lui hermetic-imagistic. Este incontestabil că văzând în Kafka un gânditor care și-ar fi deghizat ideile în haine romanești, se sparge în mod ireparabil unitatea formei și a conținutului, unitate în care zace frumusețea și mai riguros văzut adevărul povestirilor sale. Apoi, scriitorul se mai pretinde și un copist fidel al realității. Cum se împacă aceste afirmații cu hermetismul scrierilor, a căror fascinație rezidă în bună parte în aceea că rezistă descifrării și transpunerii în termeni conceptuali sau fie și în simboluri univoce? Orice exprimare simbolică se temează în fond pe un echivoc. Raportul dintre simbol și simbolizat nu se prezintă cu o evidență constrângătoare. Analogia dintre ele se intuiește sau nu? Apoi, simbolul poate fi polivalent, s-ar putea spune chiar că, în pluralitatea relațiilor lui posibile, rezidă complexitatea sesizării realului. Pe de altă parte, simbolurile lui Kafka nu sunt niciodată simboluri pentru fenomene limitate, ci reprezintă realități generale. Astfel, birocrația atotputernică și misterioasă, fiindcă este irațională, a castelului, cu complicațiile și corupția ei bizantine, își are valabilitatea sa ca satiră a unei existente, precum și a unui sistem absurd birocratic de dominație în genere, fiind în același timp imaginea unei ordine superioare cosmice. Funcționarii castelului dau o imagine a funcționalizării și despersonalizării și în același timp joacă rolul unor forțe obscure, personificate, ca zeii greci. Unul dintre ei îi apare chiar lui K în această formă, iar Clam e un Proteu. Este inutil să ne mirăm de contradicțiile interne ale acestei lumi dacă pornim de la presupunerea că incongruențele ireductibile vor să reprezinte adevărul realității și nu o teorie. Acest lucru devine mai clar acolo unde incongruențele sunt redate cu subtila ironie caracteristică lui Kafka. De pildă, în castel există o coordonare admirabilă a diverselor servicii, coordonare despre care se bănuia că e perfectă, îndeosebi acolo unde părea să nu existe. Dacă nedreptatea, nerecunoașterea meritelor reale, își are de asemenea expresia umoristică prin laudele absurde pe care clam îi le aduce lui ca, în unica sa scrisoare către el, pentru o activitate inexistentă, absurditatea credinței într-o coordonare perfectă, atunci când ea nu e dovedită, din potrivă, apare ca o parodiere îndrăzneață, întrucât se poate referi și la providență, a ideii unui cosmos armonios. Nu, în acest cosmos nu se rășuiește logosul. Rațiunea hegeliană e absentă din istoria lui. S-a spus că în viziunea kafkiană lumea e absurdă, pentru că desacralizată, ordinea transcendentă e dinamitată. Impresia de alegorie a unei ordine transcendente provine totuși din profunzimea unui sentiment al sacrului pe care Kafka îl încearcă în fața lumii. Aceasta apare enigmatică în absurditatea ei și cum omul nu-i poate cuprinde rosturile, totalitatea realului tabără asupra lui sub forma unei multitudini incoerente de fapte. Dezorientat, el umblă împleticindu-se printre mii de contradicții și de fapte neînțelese, neputându-le unifica. Străduința lui este însă tocmai sesizarea universalului, care nu e nici instanță divină, nici realitate supraempirică, totalitatea celor empirice. Funcționarii castelului, care notează în procese verbale tot ce trăiesc, resimt, gândesc, imaginează sau fac oamenii, reprezintă într-un fel legile generale ale existenței, supraindividuale, dar operante în fiecare. Aceasta e puterea lor constrângătoare. De aceea, ce se petrece în lumea castelului și a satului și în felul acesta se explică de ce între ele nu există o contradicție reală Cuprinde toate aspectele vieții, reflexii nesfârșite, oniricul și eroticul, întreaga arie a existenței. Critica mecanizării, a muncii neîntrerupte, a despersonalizării și funcționalizării se prezintă în viziuni de cașmar, fiindcă tragicul în sens tradițional se dizolvă pentru a face loc catastroficului. Ororile descrise în colonia penitenciară înfățișează o cruzime atroce, abolită apoi, după ce mașina sa infernală se detractează și comandantul moare, fără ca umanitatea urmașilor săi să fie mai puțin inumană. Acum a dispărut, odată cu condamnările, orice motivare a lor și orice credință în rostul lor etic sau salvator. Culpa din procesul nu e nici de de categorii dătătoare de sens, ea e efectul angrenării într-un complex nesfârșit. Ca, odată acuzat, e și vinovat, acuzația fiind altceva decât conștiința angrenării în mecanismul fără un rost care îl transcende. Angrenajul oglindit de ierarhia infinită a aparatului juridic și administrativ din procesul și castelul e totalitatea puterilor anonime care determină viața individuală a tuturora și a celor din castel precum activitatea febrilă și neîntreruptă a funcționarilor, redă infinitatea proceselor din fluxul conștiinței, neîntrerupt în somn, ca și întrezie, și infinitatea tuturor proceselor din lume, îndărătul cărora nu există o putere ascunsă, ele însele în totalitatea lor, fiind legitatea inexplicabilă și inexorabilă pentru fiecare. Adevărul general e făcut din adevărul parțiale, care se acordă sau se contrazic, fiecare în parte fiind minciună. Castelul e și maestos, și banal sau lamentabil. El emite și muzica sferelor, sau e sursă de rele și griji, fiindcă se revelează mereu sub un aspect parțial și fiecare din aceste afirmații e un neadevăr. Numai în corul minciunilor, spune Kafka, zace adevărul. Sau, cum ar fi zis Hegel, adevărul e în întreg. Pentru a-l exprima, e nevoie de un limbaj indirect, parabolic, de metafora fabulatorie, instrumentul specific kafkian. Caracterul enigmatic al scrierilor e deci expresia faptului că adevărurile ultime pe care caută să le formuleze, ca trăite și nu abstract, sunt enigmatice prin natura lor pentru omul prins în limitările viziunii sale. Ce se încearcă în castelul e o reprezentare constatativă, nu doctrinară a unei realități. O expunere fără alte intenții sau tendințe decât cea de a arăta ireductibilitatea faptelor la explicații univoce. voce. Iar ca, pe care din clipa sosirii s-a lensat și până ce sucumbă de epuizare, după suprema sa încercare de a afla tot, îl vede mereu străduindu-se să priceapă, apare atunci nu ca un luptător împotriva unui sistem de organizare nedrept și arbitrar, nici ca un pelerin al absolutului și cu atât mai puțin ca un arpentor al cărților, ci ca un căutător al adevărului. Aventura lui devine astfel o aventură a cunoașterii. Aventuri ale cunoașterii sunt în bună parte multe alte scrieri dintre cele mai semnificative ale lui Kafka. Încă din descrierea unei lupte, una din primele lui scrieri, lupta consta în efortul de a stăpâni totodată amănuntele concrete ale vieții și ansamblului ei, ceea ce pare a depăși posibilitățile omenești. Eroul exclamă, adresându-se obiectelor. Mi se pare că nu vă face bine să reflectăm asupra voastră. Sunt dornic să văd lucrurile așa cum sunt înainte de a mi se arăta. Ca un biofizician modern, el constată că privirea omului le schimbă, aici pentru că așterne peste real un băl rațional, schematizant. Unii unui Kafka religios se va opune imaginea unui Kafka nihilist.